دا مجازات چې انسان ته دي بدله ميلوشي او شاسو وي چې ده بدلي انسان ته جي بدلي ميلويږي مددې سلورو اسباب دي ته سلورو اسباب د وجنا د انسان اعمال دا تق آزاد والی کوي د دې د شه کمنو مقلب شي اي علم ان الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر ځان پوهه غوډې باندې چې ان الناس مجزيون خلق چدی نو د ایلو بدلو ورکول کیږي د عملونو د دی کڅرتا عمل د دی ک خير بی. او بدله به هم د خیر او ک عمل د شر او بدله به ما غشانت وي نو او دا بدله چدی د ملاويږي امن اربعه وجوهن د سلور وجو نذا اوله تقاضا ده نوعی انساني انسان ساخت دی هغه تقاضا ده دی خبرې کوي چې انسان لذي د خپل عملونو بدلاسه ګرځي ورکلېشي ګور ده انسان او د حیوان په ساخت کې څو د انسان, کسو انسان دی دی او د حیوان په سخت کې سو فرقو د سخت د انسانچې دې کې روح چې غاده مل اعلی سره تعلق لرو او د عالم بالا سره سره تعلق لرو او په حیواناتو کې روح الهي نه وو اوس د حیوانات زنی اعمالو مخه ميل وسوموي زنه کارو کول حیوانات کول خدا غهی کی روح نو غهی ته نق د بدلا ملاوی دا نخ د سه ملاوی دا بدلا لکه ساروی واخه پوری زه دې وا خو بدلو ته نخ د ملاوی کی چخوری نو سربيږي مړیږي او ستيږي سربيږي او کچر ددا چې دې خوړ شغر د مزاج نه خلاف وي. دې حیوان د مزاج نصو خلاف وي. دې د حیوان په بدن باندې نظر انداز شي. او هغه پاغي باندې کوم اثر سګي، ووکی اثر انداز شي پاغي باندې او عمل سګي، ووکی په د خراب عمل پیوکی. دقه شاند چې کوم د انسان نه شکل را انسان باندې اعمال وکي چ هغه سبب وي د فار د قوت د روح مل... دا ملکی د قوت ملکی د قوت د پارسوی سبب وي نو قوت ملکی تا د سب... طاقت شي ميلاو نیک اعمالو کی نو روح تا او قوت ملکی تا هغه د جکمنو قوت شي ميلاو شي او چې کلبت پټ اعمالو اغی روح ملکی تا او قوت ملکی تا اغی تا نقصانم سه شی ملاو نقصانم ملاو شی و دان نق دا بدلا ملاو شوی دا روح ملکی او روح الهی اغو قوتو او یا چه کمدنو اغو سو مندل ده نقصان سکرده مندل ده وداغی پته مونږ ته ځکه نه لګی چې دا بدن داغې لپاره مخدر دی دا بدن چې دی هغه لپاره دا چې له گدانشی ستن لګابنده چې کمره نه شي سووی ستنووی ونه شي ستن و مونږ ته داغی قوتونه پته نه لګی ته قوت یې ملکی دا قوت او داغی نقصان ذعف هغه پته مونږ ته نلګي چې کله د دې بدن دا جلباب سي شي لری شي او دا مخدر سي شي لری شي نو هغه بشوروشي هغه سي شي شوروشي نو چې کله مرګ راشي پس دا غیره چې کومم اقا اعمال لي دا غیره تکالیف سي شي شوروشي او یاد غیره نعمتونه سي شي شوروشي چې کوم عمل په روح باندې کومه سر کړو نو اق ک چې کمندونو اثر شروع شي نو بیا برون مو ویلو زنه ظاهر سره تعلق لري او زنه د باطن سر سره لري تعلق لري د روح چې کمندونو زنه ظاهر سره او زنه چا سره باطن سره تعلق لري دا چې ابدلوس برزخ کی برابر شي بس معمولیغه ته بدلی د برزخ قص اواب دی نو اوم د اخرت ته بدله ګډیر څه دی کم نه او کو سزا ده نوم ده خیرت بدله کی صدا قما ده نو بیا ور پس اگ جهان چ کمون شروع شی همداده دا دا انسان دا بدله چدا داده دا دا انسان دا سخت صدا تقازا ده د دې کی پراثر ده شانتی انسان دا سخت تقازا کی نو اد انسان تقازا کی چې دل دې بدله ور کړی شی اے عالم ان الناس مجزيون با اعمالهم این خیران فخیرون و این شران فشرون من اربعات وجوه احدوها مقتدر صورت النوعیه اغا اقتزاز در صورت النوعیه ایسال سرخی فکما ان البهیمت ازا علفت الحشیش شکل ساروه و خوخری و علف اللحمه او شرمخ دریندهگان چې ګلا غوخي او خري صحه مزاجاها تغيير مزاج شي[:] سش و اذا علفت البهيمه اللحمه چې ګلا کورانه سروي چې کمندو غاسو خوري واخا والصبو الحشيش او شرمخان واخو خوري نو فسده مزاجهما لدي مزاج شي خراب شي پکزال ک الانسان اذا بشرا اعمالا مذكرا لسوته الانسان دي چې کله دي وکړي نه اعمال چې ارواحها شاسب دې لکه نیک اعمال چې گم دي نو دا شه به زالور جذبوب باندې او کار شوی مداغيبه اثر وی به قوت ملکي باندې او دارنګي فروغ الهي باندې با داګه چې کمونو تاثیر لري سبهولري تاثیر بهولري آغا سالور روحونه څنګه غندونو ارواحې اروا یوه نظافت ته نظافت یعنی نه او باطن پاکول ظاهر د غندګونو چې جا جامی پاکي بدن پاک وي مخ پاک وي هر پاک وي ظاهر چې کوم ځای سړې ناشتی هغه پاک وي بیستاره وغيرها سوی پاکي د ظاهر یسر ده او دماغ چیزی دا دا غلط و خیالاتو نا سوی پاک پوی تا غلط و دماغ سوی پاک پوی دا نظافت پی نو چې دا غلط و خیالاتو نا پاکی نو پن ایک اعمالو باندې د ظاہر د صفائیم تاثیری تا صبح یا چا دا تغریبه کری یا بمنی کری چی بکم انا سڑے جامع بدلی کی او اولان بیو جامع سکی بدلی کی او دو رکاتو شي قدرږي دا دغه او جیبيات کمنو کاله داسي چې دا جامو اپټټی رشیوي او دس له داسه زرغه د ګلډ شي داسي او پیاو ده غنتی څوکی او ده څوکی هغه دوه رکاتو د اوډریګي نو دا هغه رکاتو بډیر سی فراتی دا قدرتی دغه فہارت چې کمنن داغه اثر لري مجلس ته د سبق مجلس ته پاری چې کمنن صفایي دا هر صفایي زې وي او صفایي نو جو ستاس کوم ځای طالبان کوم ځای ناشتي ترتیبي مازیدار دی ناشتي ترتیبي مازیدار دی پای کی ظاهری د پرسکد خوشبو بندوبشم سره دی شویره قدرتيبه دی مجلس او چکم د ژه شرد شبر مجلس دی د مجلس په څېوی فاراتی نو دا تاثیر لري ظاهری تاثیر او باطینی تاثیر کې غلط خیالات نو غلط خیالات او کړیا نه ده صحیح راغنا شامل بددينه سبي پاچوي د غلات خيالات ناريا سمعت عجب تکبر غرور اقتدار دينه به د عمل سوي پاک دوم چې کم ده روح د اعمالو شاسه ذکر کوي الاخبار الاله دا, دا مستقله استلال ده شاسب الاخبار الاله ده الله تعالی حکم ته عاجزا کېدل یعنی دا چې کم کار شوي دي او دا په جذبه ده دي شوي دي چ زه د خپل خالق اطاعت کوو قالو یې خبره ده هل اخبتو ال الله قران مجید کیشته او اخبتو ال ربهم ال اناب کل راضیه دی الیهم یونیب انابت راضی خشوع راضی سټګ راضی خشوع <تصح> داران کی تلین جلودهم وقلوبهم ال ذکر الله چې د الله تعالی یادې دل سره د دبص هارمونیک او پسړکی نرمۍ څخه شي راشي یعنی چې بيد قرآن کم طرف ته تا, تاوی نو هغه طرف ته تا دیسږي تاویګي الخشوع ال الله دادې چې بس د الله ربولې د حکم سره تاویګي او الاخبات یعنی چې کمکار شوي دي دا په جذبا د حکم الہی باندې شوي دي چې زه خپل مالک او خالق حکم مننه مزکه کوم درېم اغد سماحت څه شي سماحت سماحت سلګي دسترګو ماڑښتوي چې د بند سترګې سوي مړی وي مخلوق ته محتاجه نوی د مخلوق تعریف ته نه چې ګمنونو د مخلوق اشیاء او نه د مخلوق مال او دولت ته ایستو ته ګمنو محتاجه نوی او سماحت ته ګمنونو هوا پرسته خواهش پرسته تو موی کاغی بچ کولو تا سماحت لطنعوم او تلزوزاتو نا لطنعوماتو او تلزوزاتو نا زن بچ کولو سماحت مجی بانده جوان تیرهی نولان دادا چه پسادگای سرسکی خیر کی صفایی صفائی ځان لسیزه خبره باندې او ساده گی ځان لسیزه دا خوشاداسي نه چې ګینې نو سړې ښاپه ښایو تاسو مشارف خان مونږه خبره وي روکیږي سپینی جامي شي چې سړې په پله سره رسکې بدلې ریسمه خطر جامي نو دانه چې لکه بس ښاپه ښاګردي وجوده ست شه دې ساده ګولې نه د ساده گی چې ګمنو ځان لسیزه دې سادگی کې بناوتونه نه او نظافت او سره سم منافي نه نه سماحت کم دنو دتکلفاتنا بالا کې دل دتکلفاتنا بالا کې دل بس ځوان کی ساده او عدم تکلف ای لوی الی صلات والسلام ژوندۍ ته صحابه سره ګوري کته غراته کوو کې تکلف نه صحابه کرام فرمایي شومون پیغمبر صلی الله و سلام سره پلار لار باندې روانو نو کو نه نتقدم او نتاخر کلمه مونږ مخکیشو کلمه هغه شو مخکیشو مخکې روسو په لار باندې روانو چې دا دغه نوخه مخاجده بوخه مخ مخکې رواني امونږ ور به شاده سی و روانو کلمه مخکیشو کلمه هغه مخکیشو دا دغه یینه مطلب داو چې بلا تکلفه زندگی و نو سماحت دای دا ډیر دا دا تکلفات تصنعات چې کم دنو ژوند بندله وسما حدہ مطلب ده. او سلورم روح چې کمند نو د نیک عمل هغه د عدالت څه دې عدالت برابر والی تویل کیږي چې دا غلط لارې د اوریدو نه سړې بچي عدولم نه کنه عدول اوریدل تویل کیږي کنه نو چې سړې د غلط لارې توانه وړي واوړي په طرب ته حق باندې په رب د چا باندې حق باندې یعنی بس کده مخلوقی کده خالقه مده خالق حق هم و برابرای سرورکی اږي کمنه افراطی نسوی تفریدوی د مخلوق په حق ورکول کی هم نه افراطوی او نسوی تفریدوی بځا عدالت ته نشبدي طریقه باندې چې کم عمل کئ هغه په طریقې د عدالتو کی د شریعت په طریقه باندې سکی او کی مکمل نه ده شریعت ده طریقه نه یو طرف تا خلافو کی نبل طرف تا نه افرادو کی نسو کی تفریطو کی بلکل پر او شریعت په طریقه ده سلور ارواح تی ده نیک عمل لپاره چا ده پارا؟ نیک عمل لپارا پر صورتو ناس کی د ده اعمالو چه کمدنو اسلا ده او شیطان پر دی چه کمدنو وسوسیه چه او رب ملک اله ده دریوارا چه کمدنو ده د په خپل ځای ووایي نو چې کله پدې پدې چې جذبات وبانې دا سرور شو جذبات شو چې په دې جذبات وبانې کومر سره کړئ خو دا په قوتي ملګری سره لري تاثیر لري اذا باشر اعمالا چې کلهو کې دا انسان دا سيملونه چې ارواحها الخشوق للجناب الحق چې داږي اعمالو روح چې کوم دراسه شي دي عجیزه په دربارې الهي کې دربار د الله تعالی کې او طهارته او سماحه او عدالت نو صلو هم مزاجو الملکين صالح شي او سم شي هغه مزاج ملکی دي انسان انسان کې مزاج ملکی دي که هر کی خوشتګنه انسان کې مزاج سو ملکی ووې زباشر اعمالا او چې کله وو کې داسې اعمال چه ارواحوها ازدادوها چه داغی ارواح دا دی سلور وارو سو دی زدون دی دا سلور وارو با حاصلی که سنگاده تا موانع سو دی دا دی مقابل سو دی دا ابواب الحسان که پجلسانی که شاہ سب تفصیلاً ذکر گئی و ایزا باشر اعمالاً ارواحوها ازدادوها چه داغی ارواح چه کمنون آغا داغی زدون دی دا دی سلور زدون نفصاده مزاجه الملکی تداغه مزاج ملکی چي دي هغه خراب شي فزت تخفف عن ثقل البدن صحیح ده کنا د انسان چې کمونو په دی دنیا کې کوشش ده د خبرې ده چې دا روح د دې کمونو برابر شي لګه او دې په طرف د دې اسمه ک درونو نشی مالکم اذا قيل لكم فيروا في سبيل الله ثقلتم ال ارض نو چې لګه د دې اسمه کې ته ميلان سكي زياد كي ولكن او خلد الى الارض اشتي و عالم نبال جي تنافصل مرن خبر بني پوكي جنا نو دارت كمدو نو اخلاد الى الارض جو وطبع هو روحاني د قاضي تس شوي فات شوي روحاني د قاضي فات شوي فمثله كما سال القلب فمثله كما سال القلب الذين حملوا التورات ثم يحملوها نطورات كما الروح ده غزا دروخ غزا وكنا روح سوا غزا لم يحملوها نو كما السهمار يحملوا اصفارا افرات من اتخذ الهه وهواه فاظله الله ولا ايد من ولا ولاه وختم او بل ذاك ذو سرادق ام تصبوا الناكر من يسمون يا مله كانوا افضل وکاله اره انسانې انده مونږه واغستل شي او بیا وتر ویل شي چې نیمه الا کله نه بلوم ازر زناورو تو ویل شي نو دار دغه دا و جنا ود تاسو موږ محسوسو نه موږ څنګه کو ما سوسو نه مرنه رومي لاټین راغستو درازي درازي سره غستو لاټین راغستو دا چې ګرځیدو چا کړه لګولی چې تاسو کو چې دا تاسو کای ته انسان کتو ګورما انسان ګورما انسان لاکه څو دې غلط او اعمال و ارتكاب کي مداغ روحانيت ته کمنو ختم شو دي بهيميت پغه سه غوي دي غالب دی دي دا بهيميت غالب دي خپته وته نه لغي چې کلدا بدن د جلباب سشي ختم شي فإذا فا تخفف عن ثقل البدن چې کلدا روح سپک شي د بوج د بدن نه احس بالملائعه والمنافرة دیمه محسوس کی هغه موافق واله ومنافرة وملائعه مو مل احمد چې کومونو دادي چې کم اعمال د مزاج روحانی سره سو برابرو هغه برابروالي بد بیا سکی محسوس کی او منافرت چې کوم اعمال چې کومونو د چانا د مزاج روحانی نه مخالفو دغه نفرت په دې بیا پداسې شي ولګي چې دا ټکونو شروع شې او دا شبه مايا حس او احدنا من الم الاحتراق موافق داږي لکه چې محسوسي او تنزم نه درد د سوی د ور د چا د سوزولو چې بادن ته ورو لږي مور د سوزهولو در مخصوصو که نه او دکششان چې دا بهدان ختم شو روح له به زمونږه بیا وورونه شي شوروشي سو بهسه شي شورو شي د مار ټکونه به شي شوروشي دا ا کدي چې دا د مه اوسمون چې کوکوو دا کسهدي عامالې خومونږې مخصوصو نه اوروسته به بیاڅکو خصوسکو کو نو انسانې تقاذا کوي د دوادلی ورکو د دا خپل مزاج دی.